Rugăciunea 90 pentru înălțarea în viața duhovnicească. Aleluia, slavă ție, Împăratie Ceresc Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne unda dulce de căință, care aduce un izvor curat de lacrimi, umple de bucurie inima, închide cugetul la cele ale trupului și ale lumii, luminează și înmulțește sălașul inimii noastre, în care arde nestinsă candela rugului rugăciunii, de loc de nepătimire sufletului ostenit, fiindcă străbate prin Duhul Înțelegerii până la ultimele sfârșituri ale lucrurilor omenești și urcă munții cei înalți ai vederii sufletești. Aleluia, slavă Ție împărate cele spăgăitorului, te iubim și te rugăm de-ruiești în în viața duhovnicească, Tăcerea buzilor, paza gândurilor, închiderea ochilor, speciale ce duc la patim, surzenia urechilor minții, ca să intrăm în marea gândurilor, având corabia minții condusă de Domnul Isus Hristos, calea străjuită de îngerul luminii, conștiința ca un tron de iubire și slavă, pe care stă lumina lumii, Domnul Isus Hristos și alege pentru noi gândurile, cuvintele și faptele cele bune. Le încearcă cu focul și apa Duhului, înțelepciunile umple de slavă, iar pe celelalte le în adâncul uitării. Al lui Aslavă ție împarate cele te iubim și te rugăm, dăruiești-ne mintea care duce fără rătăcire la ceruri, fiindcă s-a dezbrăcat de haina vrednică de plânsa a patimilor întunecate, fiindcă le pădate răutatea și cugetul iscoditor al îngânfării. Dar îmbogățește inima și sufletul cu credința, nădejdea și iubirea închinate Tatălui Celesc, Fiului Cel și Ție, duh al Cunoștinței, care alungă de la noi iubirea de Sine, fiindcă răcește căldura sufletului, dar Tu ne dai aprinderea râvnei.